Jaizkibelen geratuko gara herritar talde batek Jaizkibel mendia babestu bezagun, izeneko plataforma sortu baitu eta dagoeneko ba, Facebook horria abian dute ere. Besteak beste Arjazki argazkigaleriak bideoak eta jaizkibeli buruzko albisten estekak ere, jarri bituzte Facebook horri horretan. Beno, ba, iza era ekologista taldeak eta mendian egin izan diren edo projekta buta dauden azpigitura undien inguruan erritarra kuartarazi, informatu eta azken batean e, ba, aldi berean ere egintari politikoei zergatik ez ardurak eskatu eta neurriak arditzaten bilatzen dute. Plataforma honen aurkezpena egiteko, nola itere, ba, bertako kide bat, eh? hortzi Alonso dugu, telefonoren beste muturren okerrez banago, hortzi, kaixo eguerdion a paraixoa da guardián. Beno, esa mesa la eh Ainzozeleré ba, dugu gai hau jaizkibelen e, dauden akuiferoen edo ur ponpaketan aridabatorrela, eh azpi giturak aipatu ditut eta hor dago kontua, e, urteotan Angela Alkain eta Jose Renpar nere HTA erratia izan bitugu baino gehiagotan eh hau salatzen. Piskat e, horren ari da sortu duzu de plataforma, ezta? Bai, hori da. Eh, azkenean piskat e, gu ondaribiko bueno, herritarbezala eh izan era eh, beraiek emandako itzalditara eta informatzera, azkenian eh fiskat e oinarria badia eskualde hontako ez bakarra, baina mendi nagusitako bat edo darribikoa beintzat ez, jaizkibel mendia izan da. Ba bueno, joguinaren ikustera ber zertan ari, ari zen, eh, zert i eta kezkatu bildue enera bat, kezkatu bilduen oso, oso kezkatu eskatu ginen eh fiskat e, den eh jaizkibel mendiaren e, bueno, zer egin dute jaizkibel mendian, ez? Gileen bat horratik eskatu ginen eta, bueno, erabaki genuen eh ni eta beste kide batzuk, ba antolatzea eta plataforma baten zorrera ematea eh xere bakarrekin de principios, osea, eskualdeko edo herriko jendea informatzea era gentea Jaquil de e, zer dagoen, zer egin den eta zer egin nahi den. E, izan ere eh nahiko isilian e, mantendu da oroar har e, ba, errealitate hori, proiektu hori, eh ba Jaizkibelgo akuíferoen e, urak ponpatzeko proiektu alegia, e, salatzen duzu e, eta hainbat aldeko logistek ere eh mendia legortzeko arrisku betean dagoela. E, izan daiteke, eh izan daiteke hori ondorioetako bat, e, E, mendiaren e, ustiak eta ere borioz batzera e, katetzea eta lehortzea eta gainera izan dut datuak ordaur daude ordauzkagu ordau daude datuak eta esan dezakegu e, zera eman dioten baimena e, ur ponpaketen baimena da hasieran aurre ikusten zena baino gehiago ez e, ponpaketa metro kubiko bikoitza baino gehiago ponbatu ditzaketela ez hori legalki baimena dutela horrek esan nahi du beharra egon edo ez egon atera ari da aurre ikusten dena baino gehiago ez, mm -hmm. urgeiago e, e, Gogoratu beharra dugu, e, jaizkibel mendia ez dela nola nahiko mendia e, itxasbazterdean dugula, harri e, mimarrila edo duela hau da esponja baten moduko dela nola baile desategatik ez da eta mm -hmm. ura xurgatzen duela kontua da haintzut nire urori e, barrenean duen urori guztia, esponpatu ba, nahi dutela eta horrek e, berez ba, e, mendian dauden errekak esate baterako ba, legortu ditzake Bai hor, e, bueno, pizkat e, nik ezakite eh modu simple batean eh jendia herritarra kokatzeko hor e, e, ikusi dute eh bueno, alintaria edo kudeatzaileak ikusi dute Jaizkibel mendiaren zera barnekaldean e, lurazpilan e, Jaizkibelek e, badu labura Hor duan, eh, eh, ur hori pompeatzea, eh, pompatzea, ez? Eta, zera, gaur egungo ur hor nidurara, eh, konektatzea, ez? Edo lotzea, ez? E, Gauza da, hori ole izan da ere, hemen ikusten duguna da, e, e, badaogola, batetik dakagula ur beharrik, ura soberan dakagula, eta uraren kudeak eta kontrolatzen ari gira, ikusi dugu e, egiten duten uraren kudeaketa... eta... E, une hontander planetalena botik ere bai ari gerala ura ura botzen ari era eta momentu zehazagun baliabideaetan ari gara ura itxasora isuritzen ari da eta eta ez da zerta pasatzen orduan zertalako egin jaizkibelen egin dituzten sundaketa sundaketa hauek non eta beste gaur egungo horniduran dagoen e, urre maria, e, isuritzen ari balen badera ez osea que ez, da, ez dago horren beharrik. Bai, e, bada beste bat e, sentzu horretan ere, e, Iruneta Hondarribiko ba, lurrazpiko ur sare horretan hain zuzen ere, uraren ba uraren 120 edo bidean galtzen dela, e, odien tartean, e, beraz ba e, kontonartzeko datua e, izango litzake hori ere, e, gogoratu beharra dugu edo gogoratzen duzu, e, hain zuzen ere, e, bela azaintza bereziko gune kategorizateaz gain, e, Europako batzordeak natura sarea 2000ren barruan, ez da, ba, izendatu zuela E, jaizkibel Mendia eta ez dagoela inolako bermerik edo ba proiektu honen baitan. Eh, hori da, osea ikustenaregi era zuri ez handutzen bezala, eh, kontzientea izanda alkan garrantzia eta balioa izanda bai edo ez, kontziente baldin badera, eh, ondoan dalkagun e, Mendiaren balioa, eh, hor e, urteetatikean e, jakso izan ditu eta jasotzenarira, ari e, ba bezeko ba bezeko katalogatzen dire, ba bezerako eremu batzuk, eh, e, Jaizkibel, e eta berean e, ba, besa jaso, jasota, jasota ere, ikusten dugu, ze egiten den edo bestetik ikusten dugu, e, nola, nola erabilia diteken, nola ustiatu diteken, nolako mendia, ez? Ordan zertarako balio dezake hor katalo, katalogazioak, ez? E, batetik, babesteko baina, ba, besta ba, izan da, arene aurka juteko, hori e, ustiatzeko beharra izan gabe, orduan pixat hor dago... Geratzen zera ezakitez kontraezanetan edo zertarako bali dut den alako, zigiluek edo alako, ez, ba, alakoaz. Mm -hmm. Neri bintan, neri pertsonak geratzen zait, hori zalantza katorretan. Ngo mm -hmm. e, gratuko dugu, ba honen guztiaren atzean, proiektorren atzean, e, txinzerrez gain, bestelako erakunde batzuk ere badudela, ez da, ebe, hau da energian euskal erakundea, bota euskoi horaritzak ere badutela, zer esanik. Mm -hmm. Bai, bai, bai, bai, e, prinsipioz bai, bai, eta berdu di... Lanne zundaketa lan hauen promotorea ehkin dela arekitendu dula eskaera eta gero badakela bainmena eh ura eh ezerauskoharitzaren ura agentziatik an eta eta bueno guri azkenan eskatzen diguk eskatzen digu azkenean eh zergaitikan planteatu dute de istoio hau ez eh jaizkibeleko zundaketak beste gal nahi dut eraxumean eh beharrik ez dagoen lekutikan e, atera dutela, eta e, jendea, herriko jendea eskualdeko jendeari e, bihali duten mesua izan dut da, ba, balaspada, ez? E, balaspada hobri da, e, aurreti hartu, e, ondoren, e, ondoren ez da mutzeko, ez? Zaltzen ari digute, argudiatzen ari gaitu dira, e, duel, Eta margurte izandako zera, lehorte e, arriskoarek do, izan genituen e, ur balore minimuetaz e, argugiatzen, ez? Uh -huh. Eta goberatura ere nahi dut, momentu onta artean, e, txinzerreko zerreko uro horri duratikan, ura izuritzen ari garela. Orduan, e, ez dauka, honek ez dauka logikarik, edo beste, beste argugi balde arko luke jaizkibelen beleen egin den eh lannonek. Uh -huh. e, egin den lana, e, zehazki zein izan da azpikitura handiak diogu baina ez dakit 6 putzu. Eh putzu dira. Hoi da. Eh pizkat e, Olauburu intartzeko eh ba jaizkibelen e, ipar egin e, dire 6 e, zundaketa, 6 ze, e, akuiferotatik e, konektiboa egin da eta e, guzti hori e, pompatzen da e, Irunen Irungo lapitze auzoan ehaho e, elordiko gunera, ehz. Eh zinzerrek txin, daukan gaur egundakagun eh potabilizadora edo ez. Orduan izan dezakegu hortik e, jaizkibretikan ura jaso, elordira eraman, an potabilizatu eta hortikan sarera e, e, zabaltzen dela, ez. Eta hori izan da izango lezateke eh gaur egundakagun ur horniduraren e, zati, zati berritako bat ez. Tarek ere izan du, okerez bagaude, sortzi komabost milioi euroko kostu bat izan du, berriz mm -hmm. e, izango dut, e, nere ediziz, eta hor daude datuak, beharra e, ez dagoen lekutikan ez. Eta ez da momentua, ez da izan momentua, eta ez da momentua alako berrazago de den kutikana alako sasi investizioak edo lanak egitea, ez? Mhm. Eh, e, gainera esan berra dago, ba hori egiteko e, erabitako diruaz gainbatean eh ba herritar bakoitzak horrenbotako kuotetan, ezta? Ba e, eragina ere izango duela. Eh zentrotan gogoratuko dugu Ondarrebiuko alkatea, Aitor Kerjeta, e, Txinzer edo, beno, ba man komunitateko ba presidente ordea ere badela, e, zer eskatzen diozu e, do, diozue berari. Eh, vaide, gabe esan dizuetan askeran sentegon dugun eh, gaioneri buruz eh, informatzera fundeta ateraginen, eh, larrituak, eskatuak eta bestetikan aserre, eh, aserre, eh, bueno, ez dakin dela san, e, bueno, ez dakolako lehenotan beharrik, e, alakorik egiteko. Orduan, eh, e, pizkat e, plataformaan ja antolatuta eh, gure ordezkariei, eh, ordezkari, e, ordezkari publikoei eh da ondarritik beintzat eskatzen diogu e, alkateari zalantza zerakailoen inguruan eh e, burula zaizkigun zalantzak eta kezka batzuein galdera batzuk egin dizkigu formalki udalaren sartu ditugu eta espero dugu e, erantzutea ez kezkatzeko da kezkatzeko da eta azkenian e, aurrekoan ere aurrekontu egin za beste bai izan aurrekontu buruzko E, gaietan eta e, aipatzen den e, zera arduraz kudeatu ardela eta kudeaketa arduratsuaren inguruan eta bar ikusten ari gera e, zera uraren inguruan urorren idura eta uraren kudeaketa ez dela izan arduratsua ez dela arduratsua eta ariketa e, arduragabe jokatu dutela eta jokatzen ari girela eta esan duan bakar bezala e, gure xerea da jendea informatzea eta hori jakin behar dago erdagoen, pase pasatzen ari den ta zer egin nahi duten. hori bai, e... hori beraien lana da. Hori beraien lana eta gu gaude hatetik an eh justizia egin nahi jan edo ez dezakide, fisate afalduna mm -hmm. e, Jaizkibel mendian babestu dezagun, plataformak badu esan esanduan bezala e, elkarrezetaren arestian dagoeneko Facebook orria, e, interesaduenak e, bertara jo behar du, edo ba, ba, ba beste, beste aukerari, zuekin zoekin harremanetan jartzeko. Bai, ordipioz principios... E, Facebook horrian e, zabaltzen ari gara e, e, da gona informazioa edo gure iturria da eta gero e-mail e bat ere badakagu, jaizkigelmendia.babestudezagun arroba abildua gmail.com e-mail da e, eta, uh -huh. bueno, plataforma sortu de mo e, modutikan hazi e, berria gara eta, eta, bueno, elkaripuzuko dugu jendea herrian edo eskualdean edo dena delakoan uh -huh. Ongi da. Ba, horrekin geratuko gara momentu. Zortzi Alonso, eskeramia eh benetan. Gurean egote gatik vale. gaurkoan. Zuei, mile esker. Jaio. Jaio.